Un sat mic, micuț și înconjurat de pereți, unde femeile, bărbații, fetele și băieții erau simpatici și locuiau fericiți și mulțumiți. În acest sat locuia o prințesă micuță și cu pielea roșie, despre care toți ziceau că este amuzantă, amabilă, îndrăzneasă și curajoasă. Ea avea mulți prieteni și, când putea, mergea în vizită la Dragon, un animal vegetarian, iubitor de biscuiți și de morcovi. Într-o zi, ca multe altele, Prințesa și Dragonul comentau și citeau legende în biblioteca din turul castelului. Dintr o dată, au auzit că cineva strigă la poartă, au coborât ca să deschidă poarta. Și s-au întâlnit cu un cavaler care era bine îmbrăcat și elegant. Bună ziua!" a spus prinsesa. Te pot ajuta cu ceva?" Tu ești prinsesa din acest sat? Ce faci aici cu dragonul?" Ah, da, eu sunt prinsesa și el este dragonul. Citim legende și ascultăm povești. Tu cine ești? Vrei să intri și să, și să urci într-un cu noi? Ne simțim foarte bine." Dar ce spui? Eu Sfântul Gheorghe salutat dragonul foarte amabe și scoțând func pe nas. Voi nu puteți fi prieteni, a exclamat cavalerul. Se presupune prințesa că el trebuie să te salveți de dragonul care vrea să te mănânce. Dar ce spui, a răspuns dragonul. Să mănânc, să mănânc eu prințesa, dar mie, nu. mie îmi plac morcovii și biscuiții. Asta nu este posibil, a spus Sfântul Suntul Giorge, un pic supărat. Povestea pe care le o cunosc, nu este așa. Dragonul este rău și vrea să mănânce prințesa, și eu sunt cavalerul curajos care o salvează și salvează totul. Este un dezastru. Atunci, pare să aștepte un răspuns. Cavalerul, Sfântul Giorge, a, ur a urcat pe caș și a plecat foarte supărat. După ce a călătorit o perioadă, când se află în mijlocul pădurii, s-a oprit. Ce fac eu aici singur și supărat? Ei sunt împreună și părea că se simt foarte bine. Ce orgolios sunt și te... Și dacă m-aș întoarce, poate mă vor invita din nou. Așa că Sfântul Gheorghe a decis să se reîntoarcă și să își ceară scuze pentru comportamentul său. Înainte de a ajunge la castel, s-a oprit și a cumpărat doi trandafiri, după ce a stricat din nou la poarta turnului. Princesa și dragonul i-au deschis încântați și l-au invitat emoționați din cauza trandafirilor pe care i-au primit să petreacă după amiază împreună cu ei. În acea zi, toți trei au decis să organizeze o petrecere pentru toți locuitorii din acest sat pentru a celebra că erau împreună. Petrecerea a fost un succes. Toată lumea s-a simțit foarte bine și de atunci, pe 23 aprilie, se își sărbătorește petrecerea Sfântului Gheorghe, a printesei și a dragonului, și a croților și a sandafirilor. Dar știți ce se spune? Că la acea, această petrecere niciodată nu lipsesc morcovii și biscuiții pentru dragon.